Välkomna till avsnitt nio av Stickbutas podcast. Och vi som sänder idag är... Emma. Och Maria. Vad ska vi prata om idag? Ja, idag har vi ett späckat schema som vanligt. Eh, och vi ska prata om vad vi har, eh, vad vi stickar på just nu. Och vad vi avmaskar eh, Och sen så ska vi prata om veckans tema. Som är? Träjor och kofter. Mm. Gosigt. <laughs> <laughs> och sen så ska vi ha en liten intervju. Och eh, veckans Ravelry-favoriter. Och sen så har vi veckans gal. Och så har vi en liten tävling. Och så vad som händer i veckan. Ja, det var det. Då kör vi igång! Ja! Så, Emma. Vad stickar du på just nu? Ja, jag skulle önska att jag kunde säga så här. Att jag eh, inte stickar på min Downton Pullover. Men det gör jag. Eh, men den är snart klar. Ja. Eh, så att... Eh, och det är det faktiskt den jag stickar på nu. Ja. intensivt. Du monogamstickar. Ja. Det, det är jättekul faktiskt, men, N nej. men ja, men det är det, jag, det är det jag gör. Ja, helt enkelt. Vad Och är du själv där? Jag jag har ju stickat färdigt min, nu kommer jag in lite på det vad jag maskade av. Vi har ju stickat min bringebägense. Mm. Men jag pratar mer om den sen. Ja. Jag sa ju i förra avsnitt så jag var med i det jag spelade in med Anna så jag att jag skulle ha gjort klart min eh, spetskofta. så nu har fått mm. ett namn. faktiskt det. Pergola heter den nu. Mm -mm. Eh, den eh, trodde jag att jag skulle vara färdig med. Men eh, nej, den fick vila lite. Ja. Så jag, jag ska ta tag i den nu. när jag är färdig med den andra. Ja, det låter bra. Ja. Har så du det, maskat av? det är då? den du ja, sticker på just nu då? Ja, det är det. Ja, men då så. Har du maskat av någonting? Ja. Det har jag faktiskt, jag, förra avsnittet när du och jag spelade in, det är mm. senat jag var med. Så maskade jag ju faktiskt av den skalen jag pratade om då. Mm. Eh, under tiden vi redigerade. Ja, ah, just det. Mm -mm. Och, eh, och den är blockad färdig. Mm. Eh, och fäst trådarna till och med. Har du bestämt dig för vilket håll du ska använda nåt? Eh, ja. Du får nästan berätta om ju. det. Ja, du... jag tycker att den blir snyggare på avsidan sidan än eh, rättsidan. Så mm. att eh, jag vänder på den. Men... Eh, Anna tyckte inte det var så kul. Hon <laughs> sa så här, snälla kan du inte vända den på rätt håll. Den är mycket finare på det hållet. Så det är lite delade meningar om det. Ja. Eh, så... Jag tycker också den är finare på avsidan. Ja. Eller det blir lite mer intressant. Ja, kan man säga. faktiskt. Mm. Eh, men men eh, jag har inte använt den så mycket. Nej. Eh, så än. Nej. Jag tycker att det är lite för kallt fortfarande. Men nu börjar det bli varmt. Mm. Så att, eh... Ja, det har varit riktigt varmt i veckan. Ja, eh. Jättehärligt mm, Jättekul för pollen läge Men annars ja, är det bra ja. Jag tänker bara på mig själv då Jag tycker, jag är ja, jag tycker det är bra när det regnar ja. eh, Men ja, i alla fall eh, Den har jag i alla fall maskat av mm. eh, Och sen så har jag faktiskt stickat en sjal till Som ja. jag eh, gjorde i grönt och rosa Vilket jag egentligen inte Kanske mina färger Är det oh, såhär Liseberg det. grön och rosa? Ja, ja det är Liseberg faktiskt Åh <laughs> oh, det har jag inte tänkt på <laughs> Men ja, det kanske lite mesigare grann faktiskt. Mm. Eh, lite mjukare grann. Men, eh, och den, eh, alltså, ja, hur mycket roligare kan det bli med lite hålvarv och, och, och två olika färger liksom. Mm. Eh, så jag tyckte inte den var så jättekul. Och så blev jag sådär, ska jag repa upp den här när jag klippt i garnet och så det blir ju ändå inte särskilt användbart. Nej. Eh, så att eh, jag bestämde helt enkelt för att... Eh, men jag maskar av den som den är, en liten chalett skulle man väl säga i vuxen storlek. Mm. Och eh, så tänkte jag då att min brorsdotter fyller sju nu i maj. Så bra! <laughs> Precis. Alla chalar jag inte vill ha dem ger jag till henne. Ja. <laughs> så att, och hon tycker om rosa. Mm, som eh, alla sjuåringar. alla många i alla fall. Ja. <laughs> eh, tyvärr så, <laughs> så är det det som gäller. Ja. Eh, och så satte jag lite fransa på den. Eller jättemycket fransar. Det tog skit lång tid att göra. Mm. Men, Så jag tror att hon kommer bli glad. Jag ska mm. bara fästa trådarna också. Det är perfekt att kunna ge bort en skal som blir liten till ett litet barn. Precis. Och hon tycker det är väldigt fint också. Hon tycker mm. det är fint med skalar och sådär. Ja, det är fint och, med skalar. Ja, absolut. Mm. <laughs> så det blir bra. Ja. Och jag har ju som sagt då gjort färdigt min Bringergänsar. Och det var ju mm. med i Pickles som det. vi har på Ravelry i vår grupp. Och jag, om jag ska recensera mönstret då, som jag har sagt att jag ska göra, så för det första så tycker jag att det är ganska. Det är ganska enkelt skrivet. Mm. Och faktiskt, det känns som att det, det kanske är. Kanske dumt att säga att det är amatörmässigt. Men jag tycker faktiskt att det känns lite. Så. Men kanske ett bra nybörjarmöster som ja. inte är en slättsticka, trä jag. Fast å andra sidan gör de ju inte det lätt för en. Det är som, till exempel har de helt och hållet utebliv, eller, utelämnat att lägga till en kantmaska. Ja. Och det är inte så där jättekul att, att montera utan kantmaska. Nej. Och hade jag varit lite mer, tänkt mig för lite, så hade jag ju lagt till en också. Men så tänkte jag, skit samman redan börjat. Liksom, ja. när jag kom på det. Det är väl det där med att man ska läsa mönstret innan man börjar då. Ja, precis. Mm. Så att det var inte så sådär jättekul att montera den sen. Nej. Så. Men äh, jag fick göra det bästa av det. Sen, alltså jag la på 6 cm på längden. Ja, och jag tycker det. den är på gränsen till för kort. Ja. Ändå. Och för mönstret, eller det här, det här blå, björnbärsmönster heter det va? På svenska. Mm, det är det nog. Tror jag. Något sånt. Det drar ihop sig ganska mycket. Den ser pytteliten ut när jag håller upp den. Men sen så formar den sig lite grann och så. Men jag är inte jättenöjd. Det känns lite grann som att jag hade kunnat använda det i till något annat. jag har blivit mer nöjd med. För jag älskar garnet. Den ja, jättefin. Ja, men, men jag, jag tror att du kommer tycka om den i alla fall. Jo, faktiskt. jag kanske gör det. Mm. Så. Men jag har en liten, en liten mudd kvar. Innan ah, just jag är det. helt färdig. Men... men det är ju nästan klart, det ja. gör det ju sen när vi redigerar Precis, och lite trådar det <laughs> flesta och så. Ja, men det kan man vänta med Ja Typ en månad eller två precis <laughs> Ja, veckans tema är ju tröjor och koftor Ja, ja. Och vi har ju lite, fått både lite frågor och lite, har lite egna tips och tricks för hur man ska tänka Ja, och vi kan ju prata i all oändlighet om Precis. att sticka tröjor och kofter. Det <laughs> verkligen. Men det tänkte vi inte göra. Nej. För vi har haft ganska långa avsnitt nu det senaste så... vi tänkte att ni ska få vilja <laughs> <laughs> lite grann. Men vi ska försöka få med så mycket som möjligt ja? i alla fall. Ja. Vad sticker du helst för typ av tröja? Topp säger vi för att få med både kofter ja. och tröjor. Jag sticker gärna Eh, uppifrån och ner. Och gärna mm. med raglan. Helst inga sömmar. Nej. Det var av, nog det. Av vilken anledning vill du inte ha sömmar? För att jag är lat. <laughs> <laughs> är och ärlig. Ja, och ärlig. <laughs> Nej men jag, jag tycker, eh, jag har ingenting emot att montera. Nej. Men eh, jag väljer hellre utan att montera. Mm. För att jag är lat. Ja. Av vilken anledning gillar du raglan? Det är för att jag tycker att jag är ganska, eller jag tycker inte jag är faktiskt ganska bredaxlad. Men du har gymnastaxlar. Ja, precis. Gamla <laughs> elitgymnasterna. <är. laughs> Nej men sådär, liksom så att, då tycker jag faktiskt att en raglannan blir mycket mer smickrande på mig. Ja. Än vad det faktiskt blir med med en vanlig ärmkulle. Är, ärmkulle, ja. Ja. ja. Jag föredrar nog, eller jag tycker i och för sig om båda delarna, det beror lite på vad jag sticker för någonting. Stiger jag fler färgstickning. Så då hade jag föredragit raglan. Mm. Men eh, annars. Jag tycker om att montera. Jag, ja. jag är lite nördig när det gäller sånt. <laughs> Och jag tycker om den här finishen. Och så, så sätt så gillar jag det. Plus att jag tycker att det sitter oftast bättre. Om det är det man vill låta. Att det är ett plagg som ska sitta. Ja. Ordentligt liksom. Alla plagg. Det är väldigt mycket. Eh, ja, som din karamell. Ja, precis. Till Den skulle ju absolut vara väldigt konstig med montering. Mm. En söm som skulle så här, vrida sig i ja. ryggen. Eller så. Det blir jättemärkligt. Ja, och dessutom när man sticker i något, eller om man sticker i ganska gläst, då mm -hmm. drar det sig ju gärna. Ja. Och då kan det också bli lite konstigt att ha sömmar som vrider sig. Det är inte så snyggt om man ser en söm som går Nej. runt om kroppen. En hårmönstrad gleströja med tydliga ja. Nej, då kanske det faktiskt passar sig bättre att sticka den runt. Mm. Mm. Precis. Och vi har ju fått lite frågor också på Ravelry-gruppen. Det är ju jättekul ja. att folk ställer frågor. Och ja. Jag var lite rädd först att det skulle komma såna här helt omöjliga frågor som man måste visa någon <laughs> hur man ja. gör. Men det var jättebra frågor. Verkligen. Som Maggie, NY eller Maggie, jag vet inte vad, hur man säger det. Hon frågade exempel hur man ändrar från seamless- till, eller man ändrar till exakt ja. på bästa sätt. Och du har ju faktiskt uh, gjort, gjort det nu med din uh, downtown pullover. Ja, det har jag ju. Eller du har ju dessutom ändrat från istickad ärm, eller vad man kallar det, ärmkulle, ja. till raglan. Precis. Det är mest för att, uh, där kommer ju min lathet. <laughs> att jag tycker att det är lite klurigare och svårare att sticka aviga med flerfärgstickning. Mm. Så eh, jag bestämde mig för att inte göra det. Nej. Eh, och då har jag helt enkelt alltså, jag, den är ju rundstickad i kroppen. Mm. Eh, och, och det kan man ju faktiskt göra med de flesta också. Mm. Det är ju det man får ju lägga till då. Och är det kantmasker på på ut får man ta bort dem. Så här. Mm. Men annars kan man ju ofta sticka det runt. Ja, man kan ju sticka även oket runt. Att man klipper upp det precis sen också. I en stig. Ja. Men, men vill man inte göra det så så, utan, så, här, så kanske man får sticka några aviga varv. Mm. Så där, eller, eller lite fram och tillbaka så. Mm. Men eh, på min tröja nu då så har jag gjort så att jag stickar upp till ärmhålet. Mm. Och sen stickar jag ärmarna. Eh, Ännu upp till ärmhålet också. Eh, och sen så helt enkelt så sticker jag ihop det. Mm. Eh, precis som man gör om man gör den uppifrån och ner, fast tvärtom. Mm. Eh, så minskar jag helt enkelt som en mm. eh, det är taglen. Alltså, det är inte så mycket krångligare. Nej. Jag har gjort det en gång förut och det, det funkar bra. Det repade i sig upp för att den blir för stor. Men... <laughs> ja, fördelen är väl att man, man eh, slipper ju aviga varvet och hållet. Precis. Och man får samma stickfasthet. Ja. Och, ja. och det är faktiskt jättebra. Ja. Jag fick höra en gång när jag borde i Leksand, Så fick jag höra att man absolut inte skulle blanda runt sticket. Och fram och tillbaka. Nej. Men det följer jag inte. Nej. Men jag kan, sen, det är ju det att jag är lite... Jag tycker jag ommonterar. Så om det står att man ska sticka ärmarna runt. När man, om man sticker en kofta. Om man ja. ska sticka ärmarna runt sen. Det gör inte jag. Då sticker, de heller fram och tillbaka. Mm -hmm. Och syrensömn istället. För ja, det blir en knäpp du ibland. <laughs> <laughs> ja men det blir en annan stickfasthet. Jag har i alla fall märkt det av egna erfarenheter. Att jag har väldigt stor skillnad på stickfasthet. När jag stickar. Eller mina aviga varv är mycket, mycket mer. Jag sticker hårdare mm -hmm. avigt Så att jag får helt annan stickfasthet. Om man stickar framåt Då är det ju faktiskt ett tips att faktiskt göra, göra det. Om man... Ja. Ska man sticka en tröja runt så gör en provlapp runt. Ja, det är ju sant. Och det har jag aldrig tänkt på. Jag gör ju aldrig provlappar så jag behöver jag aldrig <skratt> <skratt> <skratt> Så du kan bara glömma det. <skratt> <skratt> men för det andra <skratt> som är lite mer noggranna än jag. Så är det bra. Ja. Nej men, nej, men det, det... Så man kan... Ett tips är väl kanske faktiskt att testa... Om man vill testa ny teknik så kanske man kan testa det på en, en barnkofta, kanske. Ja, Eller en, en till... Ungens dockor, kanske. Ja. Jag vet inte. Men så man i alla fall kan testa tekniken. Mm. Så behöver man inte känna att man har suttit där och slitit med den här tröjan i en evighet. Nej. så blir det inte bra. Det är som med en stik. Alla är så rädda för att... Mm, alla. Ja. <laughs> Men... Um... Då är det egentligen bara att göra som en pulsvärmare. Ja just det. Och jag en stik på den och ja. bara klippa upp den. Man har inte så mycket förlora. Nej. För jag gjorde så med, jag gjorde en liten lusekofta ja. i för tre år för att testa stik. Mm. Och för då är, ja men, men det går ju bra, alltså. Ja. De, det, det är bara grejen egentligen att klippa i sticket. Ja, Som gör att jag tror det är lite det, det här att man, man är lite nervös. För att mm. ha sitt ordentligt har jag verkligen. Mm. Men eh, det kan inte repa upp sig om man har gjort rätt. Nej. <laughs> det är där problemet ligger. Att man måste ha gjort rätt. <laughs> ja, eh, nej men vi fick ju en annan eh, fråga från Maggie. Mm. En ny. Eh, och det var ju det här med att byta garn. Ja, du har ett bra tips på det. Ja, så här har jag fått lära mig en liten tumregel i alla fall som man kan gå efter. Och det är ju att om man då till exempel är en storlek medium så nu låtsas vi här att det är en trä som ska sticka på stick och mm. fyra. Så om jag har ett grävegarn då så om jag vill sticka på till exempel stick och fem så tänker jag så här att en st stickstorlek upp är lika med en storlek ner. Så då stickar jag den efter smål istället mm. för medium. Mm. Och det fungerar oftast. Ja. Ja, men det är jättebra tummurig Ja. Jag gjorde det på min snowflake gjorde jag. Mm. Eh, Blir det bra? <laughs> eh, ja. Den blev lite för stor. Men det, det handlade mer om att eh, jag tänkte att jag är en medium. Ja. Och inte en smål som jag faktiskt nog får erkänna ja. mig vara. Ja. För det har jag märkt stor skillnad, eller så är det både att handla färdiga kläder ja. i USA och mönster i USA. Att de har ju helt andra medium är ju inte våra medium. Nej. Det är det, det samma det sak som mycket jag kan tänka mig att japanska mönster i medium oh, oh, oh. Är inte riktigt våra medium heller. Nej. eller italienska och franska Svenska. Ja, italienska. Vi håller oss till tyska mönster. Ja, de väl är de ganska lika. Jag tror det. Nej, men det. Men det kan ju vara en liten så här, i alla fall tumregel. Mm. Men du hade ju också ett ganska bra tips där. Jag brukar försöka. Jag gör, jag gör då en prolab mm. Och så räknar jag ut hur många maskor jag behöver för att komma upp till det måttet som jag ska ha. Mm. i Bystmått brukar jag gå efter. Det brukar vara referens som finns i alla mönster. Och, sen, och då får jag ju jag, givetvis. Då får jag ju ett annat antal maskor mot vad som är angivet i mönstret. Ah. Och då kan jag istället titta i mönstret och se om jag ser en storlek som har liknande ah, just det. antal maskor. Och då går jag efter det. Så gjorde jag det med min Marius. Ja. Och, så då sticker jag extra små Men jag är absolut ingen extra små Det jag vill ha medium. Ah. Så det funkar bra. Ja. Också. Hon frågade ju också hur man gör om från uppifrån. Eller nerifrån upp till uppifrån och ner. Ja, på just bästa det. Sätt. Och det gjorde jag också med min Marius. Det var verkligen en testtröja. Ja. <laughs> För jag började nerifrån upp. Men så gjorde jag ju det stora misstaget då. Att inte göra provlapp i rundsticket. Mm. Så att den blev ju hur stor som helst. Och då tänkte jag. Men ändå ska rypa upp den. Så börjar jag uppifrån istället. Och då får man ju tänka lite baklänges. Och, så det första jag fick göra var att räkna ut hur stort diagrammet var. Mm. Hur många varv det gick. För det är väldigt viktigt med de här varvmasktigheten också. Ofta så tänker man ju bara på hur många maskor det går per centimeter. Men ja. varven är jätteviktig också. Och då kunde jag räkna ut då hur, hur djupt oket var på diagrammet. Om vi säger att det var 30 varv så mm. visste jag hur många centimeter det skulle bli. Och då fick jag ju ta mitt mått från armhålan upp till halsen där jag vill ha den. Minus. Det kanske blir för komplicerat att förklara det här. <laughs> Så här. Men att ta minus då det här antalet. som Eller ett antal centimeter som jag har räknat ut att jag ska få. Ja. Och då vet jag hur långt jag ska sticka innan jag börjar på diagrammet. Ja. Så, och sen får man göra ökningarna tvärtom. Och man får göra ökningar istället Ökning, för minskningar. Ah, Ökaste för minska och... Ja, annars... Är det bara att läsa det baklänges? Egentligen. Så. så det är inte så svårt, egentligen. Nej. nej Man får bara hålla tunga rätt i mun Det svåraste är egentligen är att göra ökningarna, för man måste tänka tvärtom. Man får titta, hur många maskor ska jag ha efter att jag har gjort ökningarna? Och så får man räkna ut ja. hur ofta man ska öka. Det kanske är en till sån här som så man ska testa på en barnkofta. Precis. Precis, det kan man göra. Sen har jag skrivit lite, tror jag, på mitt. Projektets sida för Marius jag ah, Ja, då kan gjort. man ju gå in och kolla det ja, så jag kan länka dit. Ja. Vi har fått en fråga från Petita Rut också. Ja, om sån här Grow Green ribbon. Och ja. jag vet inte vad det heter på svenska, men det är en typ av vävt band som, som man kan sy på för att, eh, det är det. Så att det ska se fint ut. För det blir mm. lite så här vintage-aktigt. Ja. Ah. Plus att man kan, man kan sy knapphålen med maskin sen. Ja. Och det, det är ju praktiskt. För knapphål är ju inte roligt att sticka. Men eh, jag har själv inte testat det. Men om man eh, vill inspireras lite så. Jasmine från eh, Nittmore Girls. Den, om ni har hört den podcasten. Hon har hållit på med det ett tag nu. På mm. allt, allt hon kommer över. Syr hon på band. Så hon har ganska mycket på sin... Eh, se sin Ravelry-sida. Och eh, hon heter Cute Knitter. Så kan ni söka upp henne där. För det är väldigt snyggt. Ja, det är det ju. Det enda jag har gjort är att staga upp stickningen. Ja. På, genom att eh, använda ett sammetsband på insidan. Och eh, det gjorde jag på min Kelly Cardigan. För att Aj, den skulle jag. ha tryckknappar Och mm. då blir det lätt att den... Jag kan tänka mig att den blir lite slapp efter tag. Och så blir den så här vågig i kanten och sådär. Så ja. då sydde jag faktiskt fast ett, ett band. För att staga upp det. Med små, små sting. Mm. Ja. Det är lite det där med, med finishing. Finish. Finish. Det är ja. så himla svårt ord att säga. Jag övade mig ändå innan. Den där sista touchen. Precis. Helt enkelt. Dricker över i. Ja, precis. Den är absolut sista. Den är... Spelar ändå ganska stor roll. Ja. Sen har vi fått en fråga från USK 68. Mm. Och eh, hon undrar hur man på bästa sätt kan ändra ett mönster för att passa om man har olika storlekar på byst och midja. Ja. Vad skulle du säga att man gör då? Eh, jag skulle säga att eh, man tar den storleken som har flest mått som stämmer mm. med själv. Ja. Och så får man helt enkelt utgå från den. Ja, ja precis. Och så ökar man för bysten då. Och... Ja. ja. Ja, men det tror jag också på. För ja. det, det är viktigt att det sitter bra i vaxlarna och, ja. och midjan. Alltså det inte blir alldeles för slappt. Ja, precis. Eller för litet Ja, <laughs> för allt för, för, för lite. kanske är tråkigare. Ja, ja. Det, det beror lite på också. Vissa tröjor vill man ju ha lite, lite tajt med. Ja, det som är så bra med stickad att det formar sig. Ja, man får välja själv, helt enkelt. Precis. <laughs> eh, sen har vi ju eh, tänkt ta upp lite med olika typer av seamless. Ja. Har du gjort mycket seamless? Eh, nej, eh, uppifrån och ner raglan som är seamless har jag gjort. Mm men sen finns det ju väldigt många smarta metoder att använda och en av dem är Susie M ja. eh, som har hittat på en metod eller det är egentligen en förfining av Elisabeth Simmen nej det var det inte Vad helt plåt jag länkar till hon som har gjort ja. den här ja, jag kommer faktiskt inte. nej jag kommer inte ihåg det nej. och det innebär att man, man lägger upp maskor för om man säger för nacken Mm. Och sen så gör man ökningar runt om en maska på varje sida som bildar axelsummen. Mm. Och när man kommer ända ut till axelspetsen, då börjar man istället öka eh, bara för ärmarna. Så att då bildas det som, vad ska man säga, då, då bildar, bildar man som en ärmsum. Ja. Så det blir väldigt, det sitter väldigt snyggt i axlarna och Ja. Jag hade jättegärna med att testa. Jag har faktiskt gjort en eh, som går ungefär till bysten. Sen när jag lite. <laughs> Så, för jag skulle göra omlottkofta. Och det, ja. det tog lite för mycket. Det, den blir lite jobbig tycker jag. Men det finns ju några designer som är väldigt duktiga på att göra mönster av det. Ja. Strick, till exempel. Ja, just det. Hon har gjort jättefina mönster. Ja, fina mönster överhuvudtaget. Mm. Så en smart konstruktion och samtidigt snygga mönster. Ja. Och Isabelle Kramer. Och mm. du har ju gjort en kofta av henne. Ja, Caramel har jag gjort. Ja. Och den, men den har ingen sån? Nej, det har den inte. Nej. Däremot så går ju raglanden ganska långt ut på axeln. Mm. Eh, den börjar med väldigt få antal masker för mm. ärmen, man säger. Mm. Ja, den är jättesnygg. Men du har ju ändrat den mycket. För jag blev väldigt förvånad när jag gick in och tittade igår. Och såg hur den såg ut i original. Så ja. tyckte jag att den där ser ju mest stor ut. Liksom. Eller det ser ut som att det bara är en stor tröja. Ja, Men den det har ju jättefint. en... Ja, tack så mycket. <laughs> ja, den, den har ju en, en, en liten en resårstickad kant upp till. Mm. Eh, som jag inte ville ha. Nej. Så den tog jag bort, till exempel. Ja. Så man skulle kunna säga att jag la Lika många masker som det skulle vara. Sen tror jag att faktiskt jag gjorde något annat på mina ökningar. Jag har faktiskt den här jäm äh, jämte mig nu. Mm. Så jag var tvungen att kolla. Jag för att jag gjorde något, något lite annorlunda. För att jag tyckte att det blev fult i ökningarna. Ja. Och så bestämde jag mig för att göra på mitt sätt ändå. Och sådär. Ja. Sen så trodde jag att den var lite för liten. Så höll upp lite fler masker i armhålet. Som jag sydde ihop sen. <laughs> Men, äh, Men det är, det är jättefin. Just. Ja, Tack. Jag är väldigt nöjd med den och den använde jag grymt mycket. Mm. Den är ju bomull också, så jag tvättar den i tvättmaskin. Åh, oh, vad skönt. Ah. Jag har inte tvättat min, min bomullskofta. Har du inte det? Nej, det har jag inte. Nej, men det går det faktiskt... Eh, jag var lite nervös för det, mm. men bomull liksom. Mm. Vilken bomullströja är du nervös för att slänga in i tvättmaskinen? Jo, är det är sant. Men, eh, men det är ju det där att man tycker att det har varit mycket tid och sådär. Mm. Men det är perfekt mm. också när det är vitt. Att ja. ha det i bomull som man kan tvätta. För mm. det, alltså det, jag, det, det låter lite äckligt. Men vad, sjutton, alla vita tröjor blir i liksom, ärmarna och ja. halskanten. Och... Det räcker med att man använt den två gånger. Så blir den inte så lika kul längre. Nej, då är det ju riktigt skönt att kunna slänga in den i en tvättmaskin. Precis. Ja. Vi har ju faktiskt en till eh, designer som vi pratade om. Mm. Eh, som, som vi tyckte när nu när vi, nu när vi är ändå är inne på, på det. Mm. Som heter Martin Story. Mm. Tror man uttalade det? Ja. Han, gör ja. Han är jättefina. Han är väldigt så här klassiska mönster. Mm. Alltså så här. Lite så här typ, Ja. Precis. Med flätor och, och lite sådär. Ja. Det är ganska skandinaviskt tycker jag ja. också. Det är lite så här traditionella flerfärgstickade mönster och flätor. Och... Jättefina mönster. Mm. Och ofta ganska, ska vi säga? De ser väl sittande ut. Och ja. Jag har aldrig stickat någonting av en, men jag, jag har några mönster av en från tidningar och sånt. Så. Mm. Äh, jag har heller aldrig testat, men nej. Han ligger som favoritdesigner hos mig. Ja. <laughs> jag har inte många sådana faktiskt. Inte jag, jag borde heller. lägga till fler där. Jag är lite dålig är... på det. Ja. Jättekonstigt. För jag har vissa sådana som verkligen är favoriter, som. Som jag alltid... Jag kan tänka mig att sticka vad som helst som de har gjort. Uh. Och de borde man ju åtminstone lägga till. Ja, jag inbillar mig att, eh, att de designers ser, alltså som jag har lagt till. Att de, de ser ju att jag har lagt till dem. Och mm. kanske de blir lite glada. Ja, <laughs> jag gör det väl. <laughs> jag gör det för att jag tycker, tycker verkligen att de förtjänar att finnas i min favorite list. Precis. Och sen... Så vad vi inte har pratat om, det är ju montering. Ja. ja det, det är ju faktiskt en ganska stor del. Det är det en väldigt stickan. stor del i själva stickningen. Mm. För det, gör man en slarvig montering så blir det också resultatet inte så där. Kanske jättekul. Nej. Så det spelar egentligen ingen roll hur fint man har stickat det. Mm. Ser det taskigt ut i, när man monterar det. Så det förstör hela intrycket. Ja. Tycker jag. Och huvudsaken är egentligen att man blockar det. Och nu sitter jag här och låter som, som att jag är så himla redo. Men jag satt faktiskt och monterade min tröja i bilen igår, oblockad. Det är väldigt viktigt att man blockar delarna innan man syr ihop det för det är, ja. det är väldigt svårt om det inte är blockat och man behöver ju få rätt mått för att annars kan ju sidsummen bli alldeles för tight och det är ju väldigt man är ju väldigt eh, eh, vad heter det? <laughs> man vill ju väl gärna monteras fort som möjligt när man har stått ja. färdigt. Så att den blir klar. Men det kan kanske vara bra att inte göra det klockan två på natten. Nej. Eller bilen då. Eller i bilen. Ja. <laughs> Men annars så kan det ju, är det ju bra att göra det i lugn och ro. Ja. Då blir det bäst. Inte stressa. Nej. Nej. Och jag brukar försöka och, och hålla antalet rader samma på fram och bakstycket. Så att det hela tiden mm. sitter markörer. Så jag vet... Så att jag har lika många. För annars är det ju omöjligt att få ihop det. Ja. Likadant. Blir ju så. Och, ja. Sen är det ju väldigt svårt att få ihop en ärm. Med ett fram och bakstycke till exempel. För mm. att i och med att maskerna ligger åt två håll, och Man har ju inte samma masktäthet på, på varven. Som på per, per, varv, per centimeter. Som per... Ja. Nej. Glöm det. Mm. <laughs> Men... Så det, men det kan man ju komma ifrån genom att göra en sån här ärm med förkortade varv. Ja, just det. Och det är ju det är faktiskt en favorit nu. För då får jag både montera och, <laughs> och sticka förkortade varv. Ja. Och det, jag tycker att de blir väldigt snygga och du slipper att sy ihop ärmen med resten. Ja. Och jag gjorde så på den tröjan som jag publicerat i The Knitter. Ja, just det. Magnolia 10. Mm. Då har jag gjort så. Jag stickat den nerifrån och upp. Framstycke för sig och baksticke för sig. Mm. Nu tänker ni alla så här: Åh nej, den ska jag aldrig sticka. Mm. <laughs> mm. Men sen så kommer kom ju då de här förkortade arm. Eller förkortade arm. Förkortade varmen. För arm. ja, okay. Och då har jag samtidigt ökat för att få puffärm. Ja, den är jättesöt. Men... Så om ni inte har kollat på den. Inte, om ni har missat detta tillfälle titta på Marias så tycker jag att ni ska gå in och kolla på det. Ja, vi länkar till den. Ja. Men Pomegranate har också sån här. Ja, just det. det. Det är jättesnyggt, tycker mm. jag. Har inte den Emily-koftan har väl också skottade varm? Jo, det kanske hon har. I ja, mm. Ja, det, det är väldigt bra, för då får man ju båda delarna av, av det, om man säger ja. så. Då har man bara en sömmersysen från ärmen slutar och ner till ner till tröjan slutar. Amen, precis. <laughs> en system, mm. helt enkelt. Ja. Jag tror faktiskt att det var det vi hade skrivit upp att vi skulle prata om. Ja. Det finns ju såklart hur mycket mer som helst att tänka på och titta på och mm. eh, massa olika sätt att göra saker på. Ja. Och har ni några fler frågor så är det bara att fylla på i tråden så kan vi ja. svara där. Också. Ja, eller ifall någon annan har något bra tips eller så. Mm. Någon annan kan, kan svara på det eller så. Men inte vi. Nej. vi är ju trots allt inga proffs, vi. Nej, precis. Vi är bara glada amatörer. <laughs> Nördiga amatörer. Men vi har faktiskt missat att prata om min favorittröjdesigner. Ja, vilken är veckans designer nu då, det Heidi Kirmaier Ja. Och jag gillar verkligen hennes mönster. Ja. Vem har du stickat något av henne? Nej, det har jag inte. Men, inte eh, än. Inte än. <laughs> Nej. Det kommer. Jag ska definitivt sticka en vitamin D. Ja, den har jag gjort. Ja, och den tycker jag jättemycket om. Ja. Och Nanook. Just det. Den, du visade mig en innan som jag sticka i lin. Ja, den mm. är helt fantastisk. Jag tycker ju om sticka lin. Jag gör inte det. Men jag hade nästan kunnat <laughs> tänka mig sticka lin bara för att sticka en sån. En likadan. Ja. Ja. Jag gjorde min Cascade. Och det är jättevarmt och gott. Liksom. Ja. Ska vi skaka det här. hand på att vi gör det? Ja, det gör mm. vi. Jag <laughs> <Varselig, laughs> det det har en lite nittalång ja. nanokilin. Det kanske någon annan som vill hänga på på den. Säg ja. till Precis. i så fall. Absolut. Så får ni självklart hänga med på det. Ja. Mm. Och sen har jag ju den här, jag ska ju inte nämna den igen. Men PC håller jag ju på med till min mamma. Den har jag ja, nämnt det. i varenda avsnitt. Men, men, det... Det, men mamma lyssnar inte va? Nej. Ja, hon har inte kommit på än i Malik Snabba-podcast. I... Ja, men vad bra. Men då kan vi säga det hur många gånger som helst. Ja. Du, du är väldigt flit med den. Ja, mm. det går jättebra. Men jag blinkar lite här med ögonen. <laughs> ja. Men ska vi sätta igång med vår ja. intervju som vi hade? Ja. ja. Eh, då ställer vi frågan, eh, är det möjligtvis att hon är ingenjör? Det kanske låter lite konstigt att jag frågar detta. Men det är ju... Jag, jag tycker jag kan läsa det mellan raderna i hennes mönster. För de är väldigt tekniska. Mm. Och eh, då svarade hon att hon är faktiskt utbildad elektroingenjör. Och eh, jag frågade samtidigt om, hur det, om hon, om hon ve, eller kan tänka sig vad, vad det är för röd tråd. Mellan en ingenjör och någon som stickar. För det finns äh. väldigt många som stickar som ingenjörer. Och då sa hon att hon tyckte inte alls att det var så konstigt. För det är mycket matte. Och man behöver använda 3D-tänk och det gör en mm. bra ingenjör också. Så ja. det är inte så himla konstigt egentligen. Nej, det är, men det är väl häftigt att ja, det är så. Absolut. Att det finns en sån. Kanske ingenjörer skulle blivit istället för designer. Ja, men mm. det är inte långt där än det. Nej. <laughs> <laughs> eh, sen frågade vi vem som lärde henne att sticka och hur gammal hon var då. Det var hennes mamma som lärde henne och hennes syster att sticka när hon var fem år. Så hon hållit Oj. på ganska länge. Mm. Och sen så har hon ju väldigt mycket konstruktioner i sin unika sådana, mm. i sina plagg. Och då ställer vi frågan, vad är hennes favorit design-element? Hon tycker om att utnyttja attributen som finns i stickningen. Och det behöver inte vara så komplicerat utan hon tycker om att använda de enklaste maskorna och att använda sig av. Det som finns. Mm. I teknikerna. Och hon föredrar seamless. Ja. Också. Hon försöker att tänka sig. Ett mönster som att. Varje maska är en punkt. Som har oändlig antal former. Där kommer ingenjörer mm. in igen. <laughs> Och varje ny punkt. Är det som bildar. Eh, formen relativt. Till den förra. Så att. Man kan skapa hur mycket former som helst, tredimensionellt. Mm. Och eh, hon, hon vill ofta använda sig av konstruktionerna. För hon vill visa hur den är stickad, att hon använder det i, som ett element. Mm. Till exempel i sin vitamin D, där hon använder mm. ökningarna som omslag. Så att det blir, det, det är som solstrålar nästan, som går ner för oket. Det blir ett mönster i mönstret. Ja, med precis. så enkla knep. Hon skulle ändå öka. Ja, helt enkelt. och hon tycker inte om att det. Nej. Ja. Eh, och sen så frågade vi hur hennes designprocess går till. Hon brukar börja med en form. Hur hon vill att den ska se ut. Och inspirationen får hon oftast från andras kläder. Och det kan vara från foton och tidningar. Och... Mm. Men sen så sticker hon för att komma fram till hur formen ska vara. Mm. Men hon har alltid en färdig bild framför sig hur, hur det ska se ut. Mm -hmm. Men hon tycker inte om dekorationer. Och det är ju ganska tydligt om man tittar på hennes, ja. hennes mönster. Det är inte mycket spets och det är... Den är inte <laughs> mycket krusidull så. Nej, det är väldigt stilrent och snyggt. Liksom. Ja. Väldigt snygga basplagg. Ja, men det kanske passar de här som inte, som inte tycker om det här gulliga putinuttiga mm -hmm. också. Lite tuffare. Något ja, rätt. precis. Fast ändå... Det är nästan lite, ja. vad ska man säga, det, är nästan lite, det passar till, eller vissa av hennes plagg passar ju till både tjejer och killar också. Absolut, absolut. Så. Så det är kul. Mm. Eh, sen frågade vi henne om hon stickar efter andras mönster eller andra designers. Ja, Så. och det tycker hon väldigt mycket om att göra. Och eh, hon tycker att det ger henne lite perspektiv på hur hon ska formulera sina mönster. Så hon lär sig väldigt mycket från att sticka efter andras och en av hennes favoritdesigners är Nora gånger. Mm. Men hon känner att hon vill inte nämna fler. För att det är så många. Så ja. att, men hon är en favorit. Ja. Men hon gör det i alla fall. Ja. ja. Absolut. Härligt. Eh, och sen så har vi ju vår lilla fråga. Om det är, eh, som vi brukar ha med. Och det är om hon har några råd till eh, andra som vill aspirerande designer. Ja. Och då tycker hon att man ska vara ärlig mot sig själv. Och man ska älska det man skapar. Ja. Och Jag antar att hon menar att man ska bara jobba med de materialer man tycker om och inte göra någonting som någon annan. Som någon annan vill. Ja, precis. Och, mm. och det behöver hon för att få nya idéer. Och... Men det innebär också mycket jobb och det är väldigt mycket bara att skriva ett mönster och sen mm. all support efteråt. Mm. Att folk... Och man måste även klara av att ta den negativa kritiken som man faktiskt kan få. Ja. Så, så det är väldigt, men det är jätteroligt. Men väldigt tidskrävande. Ja. Och det är väldigt fascinerande att hon jobbar ju faktiskt heltid. Ja, Förutom just det. Förutom detta. Och det. Ja. Så hon är inte heltidsstickdesigner. Eh, Nej. Men ja. det var jättekul. Ja. Att få reda på lite om henne. För hon är ganska anonym. Hon har ingen, hon har ingen blogg, vad jag vet. Nej. Jag har faktiskt inte undersökt det där. Men... Nej, men hon, det var faktiskt jättekul. Mm. Hon skrev jätteutförliga svar. Vi har bara dratt ihop allting. Så ja. vi kommer lägga upp det på bloggen. Absolut, så man får läsa hennes ord. Precis, det är vår översättning. Ja, jag måste faktiskt bara rätta mig på en grej. För jag stör mig på att jag säger det. Eh, för enligt svensk akademisk ordlista så heter det inte designers utan det heter en designer, flera designer så nu fick jag rätta mitt hjärta ja. <laughs> lite grann ja. Ja, det gör faktiskt det ja. så då säger jag fel också ja men jag, alla gör det ja. det är för att vi vill, vi vill det, vi tror att det ska vara så för att ja. det är inget stort men det är det faktiskt inte Nej. Nej. Mm. Tänk en, liten det. Där. <laughs> en liten parentes en liten parentes <laughs> så ska vi gå vidare ja det tycker jag Ja, då har vi kommit fram till veckans Ravelry-favoriter Ja, ja. Och, och det är självklart på temat Trejer och koftor Och det, vi hade ju jätteproblem Aha. <laughs> Alltså den här listan Hade kunnat bli århundrans längsta ja. Ja. Så till slut fick vi dra ihop det där lite Med att nämna lite andra designers Så ni får gå och titta själva liksom. Ja. Vi kan bara inte Nej. Det är så många vi vill göra Det är svårt så nu får vi ta fa favoriterna av favoriterna, får vi nästan säga. Oj, det blev väldigt hög eh, press på det. Ja. Nej, men de, de vi faktiskt, så du, det är väl helt enkelt, mm. tog vi ja. faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Ska jag börja med min första? Det får du gärna. Ja, den heter Santorini. Santorini. Eh, och det heter ravler mönster Och det är eh, Marie Vali. Mary Valley. Nej, hon heter Mary Valin. Är det så? Ja. Herregud, då. <laughs> <laughs> det skäms ja. <laughs> jag. Jag så här. det är så ovant att det är, svensk. Ah. Men, ah, det är en svensk. Men ja, eh, i alla fall. Och det är ett eh, mönster då, som sagt. Mm. Eh, och finns med i en reaskatalog. Eh, och den är så fantastiskt fin. Ah. Alltså jag, jag dör lite inombords. Ah. <laughs> så, här. så fin är den. Eh, det är alltså en, en ganska stor, såhär, billig tröja. Eh, slätstickad med ett eh, mönster på. Eh, mm. Som är stickad med Intarsia. Eh, ett rosmönster. Ett rosmönster. I jättemånga färger. Mm. Mm. Men den är så fantastiskt fin. Ja. Jag vill ha den. Ja. Det var det första, alltså, första gången jag såg den så var det verkligen så. Här, den måste jag ha. Men hade du stickat en... den i med Intarsia? Marie-Valin, nej. Nej. <laughs> jag är ledsen. Jag, jag tror faktiskt inte det. Eh, utan jag hade nog faktiskt eh, gjort, ja oh, nu tappar jag ordet igen. Vad heter det när man på dem efter? Eh, Maskstygn. Maskstygn. <laughs> masks jag hade faktiskt gjort det, men det är efteråt. Ja. tror jag. För det är så himla många färger. Ja. Och sen så tror jag att eh, min studentbudget inte hade tillåtit att köpa samma, så mycket av samma garn. Eller så här, Nej. på en, en tröja Det där funderar jag på ibland när det gäller mm. sånt. Ja, det blir väldigt mycket rester och så. Mm. Och det tillåter inte studentplånbok. Nej. Så jag tror faktiskt att jag hade blandat lite med olika garner kanske. Mm. Eller så. Så att... Eh... Och Rowan Garn också. Ja. Det är ju inte det billigaste. Nej. Oftast. Men fint. Ja. Mm. Vad är det för Garn den är stickad i då? Eh, Den är stickad i Rowans eh, Pure Life. Mm. Eh... Det är det här Vad heter det? återanvända garnet, recyclade garnet. Ja, är det inte det? det, det? Återbunnet heter det. Jag kollar Jag faktiskt det. inte upp det. Nej, men det. Ja, det är mycket möjligt. Så du gör man ju lite en liten god sak med. Ja. Kan man hoppas. Ja, I alla fall. precis. Ja. Eh, men det är i alla fall ett dekogarn. Mm. Så att, det går ju bra med. Litt allt möjligt. Ja. Ja. Och min första heter Midsummer Aaron. Och den mm. kommer faktiskt från den senaste Interweave Nits. Ja. Sommar 2013. Och den har ju inte kommit än. Jag har inte fått den. Nej. Men den har släppts i alla fall. Och det är jättefint jättefin tröja. v med eh, massa spets och strukturer. Mm. Den är riktigt fin. Och den sticker i ett kashmirgarn. Som heter Hem for Knitting Cashmere Kanapak. Ja, det var ett långt <laughs> jag, jag hörde att jag har tappat andan. faktiskt. <laughs> inte, ett, inte, inte ett andetag där. Nej. Och det är ett dekogarn. Ja. Också. Ja. Och eh, man stickar den på 3,75. Ja. Och jag antar att det här kommer komma ut som lösa mönster sen också. De brukar göra det ibland på Interview units. Ja, man kan ju hoppas. Ja, om man inte vill ha tidningen då. Ja, mm. ja? ska du ta med <laughs> mitt and andra mönster? Ja. ja. Eh, och det är en eh, kofta som heter My Honey. Eh, utav Elina Nobel. Nodel. Elina Nodel, ja. Mm. Eh, och det är faktiskt en barnkofta. Mm. Eh, finns från 6 månader upp till 14 år. Uh -huh. Och där tänkte jag med min snabba hjärna att uh -huh. 14 år, nej Emma det är du inte längre. Men! De är ganska stora. <laughs> de är, 14 år, är ganska stora. Men då, då tänker jag ju sådär att om jag då går upp eh, till en grävre så kan jag faktiskt göra den här ändå. Mm. Med mitt lilla tumknep. Ja precis. mm, -mm. Mm. Mm. Så att eh, 15 år kanske jag kan klämma i mig. Ja, visst. <laughs> ah. Men den är, den är i alla fall en kofta med eh, spets uppe i oket så där. Mm. Eh, och så bara några eh, tre knappar kanske. Det var. Och så, mm. så är den äppen. Mm. Eh, och så lite så där, sådana armar som jag tycker om. När de är liksom helt. De liksom helt rakt. Mm. Tror jag. Jag ska inte säga så mycket. Och sen så en, en resor ner till. Ah. Så det blir lite så här: lite, lite, lite puffigt. Lite puffigt, men mm. inte för mycket. Nej. Lite så som Jasmin i Aladdin. Mm. Mm. Det är så du tänker. Tänk Jasmin i Aladdin. Ah. Varje dag innan du går ut på dörren. Tänk Jasmin i Aladdin. <laughs> Nej, det gör jag inte. Inte varje dag. Men, men jag var väldigt förtjust i Disney när jag var liten. Jag erkänner. Bara då. Och när med. vi satt och mixade här förra gången så, så, så, så satt det hemma på hur många Disney-låtar. Men precis vilket jag var. Emma, nu måste jag tänka. Vi <laughs> var ganska trötta då också. Ja, det, det tog ganska vi. lång tid och sådär. Så att, vi skyller på det. Ja. Ja. Eh, men ditt andra mössor då? Eh, det var, den heter Ice Hillin. Mm. Och eh, den är gjord av Amy Herzog. Och den är alldeles ny, tror jag. Det mm. ser ut som. Eh, och den är stickad i The Plucky Knitter Plucky Sweater. Heter det? Det var också länge. <laughs> Och eh, det är en kofta som ja. inte har några knappar. Och det är bra om man inte tycker om att sticka knapphål. Ja, eh. eller är svårt att välja knappar. Oh. <laughs> hur kan det vara svårt? Vi kan ha ett avsnitt om knappar. Men, ja. Ja. men det är väldigt svårt att förklara hur de ser ut. <laughs> <laughs> Sant. <laughs> eh, men den har i alla fall knut istället. Mm. Så att man stickar från, un, ungefär från... Eh, sidsömmarna så sticker man på små band som bara ja. finns på framsidan. Det går alltså inte runt om banden. Och sen har den spetspaneler fram till mm. och tre ärm. Och eh, den har ett litet hårdmönster längst ner vid risåren och vid ärmarna också. Ja. Och den, den stickas i bitas, äh, bitar och monteras sen. Ja. Det är så, så, <laughs> du, så att... Den är jättesöt. Ja. Så den får ni kolla in. Absolut. Eh, min nummer tre heter Day Tonight Night. Eh, utav Nicole Lorr, Tror jag. Nicole Lår. Mm. Ja. Eh, och det här är alltså en, en topp. Med eh, spetsmönster. Mm. Som är jättefin. Och gratis. Ja. Skitbra grej bra. nu till sommaren. Mm. Faktiskt. Eh, jag kan liksom se att man kan ha den till varenda fest. Varenda date night. Varenda date night. Man får gå på jättemånga dejter. Ja. Helt enkelt. Det är ingenting för det och mig då alltså. Nej. Ja. Jag kan sticka den ändå. Jag ska ju vara snygg för min pojkvän med. Ja, tänker jag. precis. Likaväl som att han är snygg för mig. Ja. Faktiskt. Ja. Men den här finns i storlekarna XS till 3XL. Så det är verkligen... Mm. Det är en bra bra spann. Bra spann på den. Ja. ja. Passar alla. Absolut. Sen tror jag faktiskt att den alltså det kan nog faktiskt vara fin även om den är lite för stor då om man tänker att man sticker den till en 14-åring kanske. Mm. Eh, så, så tror jag att de kan växa i den. Ja. Bara ett linne under eller någonting. Ja. För den är ju ganska det är ju ganska mycket spets. Ja, man får ju ha någonting under. Om man inte vill ställa till i fullständigt ja, på sin, sin date night. <laughs> ja. <laughs> ja, nej. Fjort om man inte vill ha någonting under. <laughs> <laughs> nej men, men det är ju det ganska modernt med såna här blusar som är lite, lite transparenta Och sådär, mm. ja ja <laughs> det är ja fint man får sola lite så man har fin ja. brun mage eller något sånt där ja, eller som Anna gjorde nu i veckan mm. hur är det hon har ju fått hålmönstrad ja, <laughs> sitter, man, sitter man ut och stickar Och att sig själv hon har nog jobbat jag. tror jag Vaha, jag trodde hon hade stickat. Nej, det vet jag inte. Hon har stickat tröja. Ja. ja hon det, hon de jobbade. det kanske inte har. Ann, är du galet? <laughs> jag vet inte. Ska uh, jag fortsätta nu? Ja, ta nästa. <laughs> ja. Den heter Heidi Tyrolean Pattern Cardigan. Mhm. Mm mhm. Mm och den är gjord av Madeleine Weston och Rita Taylor. Mhm. Mm den här supersöta koftan. Den är alltså lite, lite kort mm. och lite så här puffig kan man säga. Jag gillar det liksom. Äh. Men väldigt väldigt fin i lite hög hals och så. Den har små blom, äh, blommönster, så här turåskt blommönster. Mm. Om ni vet hur de ser ut. De här tyrolska blommorna som är, är ofta broderade på mönster som är stickade med såna här twisted stitches och sånt. Äh. Svårt att förklara. Men den har sånt mönster som två paneler på framsidan. Mm. Och eh, nu såg jag att, att Jeanette håller på att sticka den. Aha. Ja. Ja. Mm. Men ho, eh, hon har också valt bort intarsia. Och broderar istället. Tyckte jag hon ja. sa. Men jag såg på Instagram nämligen att en boken låg på hennes bord. Jag var. har du den boken? Åh, oh, jag vill köpa mm. den. Ja. Boken heter i alla fall Nitt Vintage den här är stickad i Sublime Yarns Baby Cashmere Merino Silk. Och det är ett fingering garn. Har du valt alla som har världens längsta ja, jag tror jag är det. Jag har gjort det. Jag fattar ja. andan varje gång. Och det ska stickas på 3,25 om man har rätt stickfönstighet. Ja, det är sant. Ja. Men det finns bara tre storlekar och det tycker jag är lite märkligt. Ja, vi diskuterade innan att i en bok så kanske det är lite märkligt att det bara finns i tre. Ja, det är en sak om någon har publicerat eget mönster. Och... Men i en bok tycker jag nog att det skulle vara mm. fler. Men, men, men. Det är små den... medium och large i alla fall. Ja. Man kanske faktiskt kan räkna ut om man behöver en storlek större eller storlek mindre. Mm. Men den är jättesöt. Aj, och, och jag hade definitivt stickat den och sen broderat mönstret ja. på. Men... Eh... Jag, är väldigt, jag la den faktiskt i min korg på Adlibris. Och sen så ångerar jag mig. Eh, boken alltså. Det ja. så frågan. Jag tänkte, jag drömde mig bort så här i en korg med, med massa så här Ingen ja. fysisk korg. Nej, jag förstår det. Uh. Och vad har du mer? Ja, min sista tips för den här gången heter Bear och eh, den är gjord utav eh, Herregud vad dåligt jag har skrivit. Mm. Georgi Hallam, tror jag. Ja. Mm. Eh, reservera mig för det utavet. Eh, och den finns eh, i, det är också en barnkofta. Mm. Eh, och finns ifrån nyfödd till tolvåring. Mm. Eh, även den här är ett dekogan. Och den är så fantastiskt fin. Mm. Den har ett ok som är flerfärgstickat. Mm. Eh, och de färgerna de har valt den är så här blå med vitt och rött och så här. Mm. Ja, den är jättefin ja. verkligen eh, jag vet inte mer vad jag ska säga Nej. om den men den är bara jättesätt. och eh, jag tänker ofta på sån här när jag jobbade i garnaffär så var det ofta många som kom in och frågade om ah, kan, en, kan en flicka ha det här? kan en pojke ha det ja. här och jag tyckte ju det att ah, det är en babys. Mm. De bryr sig, det är inte. Nej. Eh, det är väldigt mycket så här kan Ja, ah, men liksom så här. Är det här, flick, här flickigt eller är det här pojkigt så? Mm. Eh, och jag skulle i så fall då, om man tar på sig de ögonen, så skulle jag säga att det här går bra till vem som helst. Mm. Precis. Och just det att man kan variera färgerna och sådär och knappar gör jag också mycket och så. så att, mm. eh, och den kostar ungefär 40 kronor mm. eh, att köpa på Avery min sista heter Lorelai. Eh, och den är gjord av Tonya Berry. Mm. Det här är också en söt liten kofta. Mm. Som, eh, det är sån här som har tre knappar ah. till. Och eh, den, den har spets om man säger från midjan och neråt. Mm. Och sen har den paneler fram längs med knapp, eh, knappslån. Mm. Och kragen. För den har en liten krage också som är spets. Mm. Och den kommer från Twist Collective fall 2009. Mm -hmm. Och som alla andra Twist Collective mönster så kostar det 7 dollar. Och den är stickad i collage yarns på 3,5 mm stickor. det är också dekogarn. Ja, det blir väldigt mycket i idag. Ja, men det är ju väldigt vanligt i DK Ja. Dekosportweight. Ja. Och, Syns konstigt. Nej. Och jag är jättesugen på att sticka det mesta av det här ja. så, um, lägg till som favoriter. Nej. Kika. Ja. <laughs> Se vad ni tycker. Ja. Då har vi kommit fram till punkten veckans gal. Ja. Ja. Och vad har vi valt idag? Jag tänkte precis fråga detsamma. <laughs> vad har vi valt idag Maria? Vi har valt Rowan Felted Tweed. Ja. Och det är så himla fint. Ja. Tweedgarn är fint. Ja, det är det. Och det har vi pratat om innan också. Skick ja. tweed bland annat. Men det här, är, det här slår allt. Ja, det Ja, den är väldigt fin. Ja. Den är, är snygg också. Mm. Alltså det blir väldigt eh, fint. Ja, tweedgarn kan vara lite stikcity ibland. Mm. Men det här är jättemjukt och det mm. Och det själva, vad ska man säga, tyget man stickar, det blir ju oh, det blir så fantastiskt med alla de här mm. för det är lagom små. Mm. i. Här jag tycker de kommer lagen ofta också. Mm. Att det liksom är inte. Det är inte överdrivet och det är inte underdrivet. Nej. Det, det kan lätt bli annars också. Ja. <laughs> underdrivet. <laughs> det är inte det. Det finns inget ord som heter underdrivet. Finns det det? <laughs> jag vet inte. Åh, jag jag brukar hitta nu. på ord. Så, att, eh... så jag är inte förvånad. Nej, inte jag heller. Hon um... odlar inte lappan heller. Han vill inte säga det. Ja. Oh. Uh. Det är i alla fall ett -garn. Ja. Så det passar ju bra till våra alla dekomönster. Precis. Ja. Och det finns även i Aaron. Ja, just det. Och då kan man faktiskt bara dubbla dekoganet. Så får man Aaron. Och mm. det är ju väldigt bra. Mm. För jag har inte sett Aaron-garnet i Sverige någon gång. Nej, jag är osäker på om jag har sett det någon gång. Ja. Det har eh... till och med funnits Shunky. Men det, det har jag har jag sett. men det är det? Just, ja. Det har jag faktiskt ja. men, men det är i alla fall ett, ett tips att göra så istället då. Mm. Det här dekogarnet då, det ligger på 50 grams nyssten. Och det är 175 meter. Mm. Och det här är alltså en blandning av merin och ull till hälften. Och sen så är det 25% alpaka och 25% procent Mm. Lite akryl, alltså, i det. inte inte akryl. Är det inte det? Nej, viskos är ju istället... Det är ju en... Äh, åh, nu tappar jag det. Men äh, det är ju en cellulose. Aha. Så... Så det ser man. Jag skyr allting som heter Viskås ja, som pesten, ja. Men viskås är ju fantastiskt. Mm. Ja. -hmm. Har jag lärt mig något nytt idag? Ja. Ja. Så viskås. Jag har för mig att det var så här att man... Att man började göra viskås för att fram eller tillverkning är inte särskilt miljö tänkt Nej. och bra. Mm. Så därför började man göra viskås. Mm. Mm. Så skulle det skulle vara ett komplement. Ja, det ja. var en, en, ja, en liten parentes. Ja, liten parentes. Det finns i ungefär 20 färg på mm. tweed. Och alla är sådana mjuka och fina. Ja. Och pastelliga. Vi sa ju innan det att det är lite som att det är en dimma på dem. Mm. Och det är vill jag hålla med om. Ja. Ja, de är jättefina. Vad har du stickat med? Det första ja, det jag stickade var min Charleston-mussa. Ja, just det. Den är stickad i den här, nu kommer jag inte vad den heter, men den här rödaste. Det är egentligen den enda färgen som inte är, eller den enda färgen som är mättad nästan. Ja. Av dem. Mm. Um, så den har jag, då har jag använt den. Och sen har jag gjort en. Och nu står det helt still vad den heter. Men det är en liten Babykofta. Som mm. har små flätor som går ner på oket. Mm. Vet du vilka jag menar. Nej. Men <laughs> jag <har> länkar <laughs> ah. till den. Jag kommer inte heter. Absolut. Nu. Och sen har jag gjort ett par vantar till min Charleston mössa som aldrig har fått bli ett mönster. Faktiskt. Mm. -hmm. Mm. Och nu har jag på mig min PC som alltid kommer på tal till min mamma. Ja, ah, just det. Ja. ja. Du då? Eh, jag har faktiskt fast stickat en gång med det här. Mm. Och då gjorde jag en helt vanlig eh, halsduk till min mm. pappa. Jag har ingen bild på det här, tyvärr. Nej. Så ni kommer inte kunna få se den. Jag tror inte att min pappa kommer ta fina foton på den. Nej. Eh, jag har försökt. Ja. Eh, det tråkiga med, med, med den här halsduken är att han har... Eh, han har väl satt på sig halsduken, sen har han knäppt sin jacka. Åh oh, nej, har det gått hål? Mm. Två Varför? stycken rätt stora hål. Nej. Men som tur är så är det ganska i kanten, så jag tror att jag kommer kunna repa upp den. Mm. och Och eh, göra ny avmaskning bara. aha ja men det är jättebra. Det, det är försvinner mitt... väl en så här 15 cm på den, men det får mm. man ta. Ja. Är man så slarvig mm. så det blir det så. Då blir det blir mm. svårt att knyta den så. sen. Ja. Mm. Då, får man, då får man bara ha den ett varv. Ja. Nej men. Eh, han hade jättedåligt samvete för det här faktiskt. Mm. Eh, för jag då liksom såhär skickade. På, skulle du kunna ta lite bilder på det här. Jag skulle behöva lite bilder på det. Jag glömde det. Jag får ta fina bilder med kameran. Och sådär. Eh, och. Eh, sen kom det. Emma den har gått sönder. Oh. Så att. Eh, och det hade den gjort ganska. Snabbt han fick en jjokklapp. Mm. Eh, så den gjorde det faktiskt ganska snabbt. Mm. Eh, men han vågade inte berätta det. Nej. till pappa. Ja, stackaren. Ja, han var nog inte särskilt lycklig då. Nej. Äh, det är inte roligt när saker går. Det verkligen kul för den som gör sönder eller den som Nej. har gjort det från början. Och han hade ju jättedåligt. framförallt för mig då. Mm. Liksom så att, att han tyckte sin, att jag hade suttit och gjort den till honom och så mm. sönder den. Men. Eh, men den är i alla fall väldigt, väldigt fin. Mm. Alltså den blir varm, men samtidigt ganska tunn. Mm. Och det tycker jag om med det. Mm. Det fyller bra, mm. men man stickar det ändå tunt. Så att mm. det blir inte sådär jättetjock. Tröja Nej. eller vad, vad det nu är man gör. Ja. Alltså. Jag måste sticka det i min då. Mm. Och det blir väldigt fin struktur ja, det kan när man har blockat mig. den. Ja. För jag tyckte den blev finare när man har blockat den. Ja. Håller du med om det? Ja, mm. absolut. För det, det fyller ju mm. så mycket då. Jag har sett Mia eh, i någon grön tröja som hon hade stickat i Tweed. Och jag tror att det kan ha varit hennes molly. Mm -hmm. Jag minns inte riktigt om det var den. Och den var jättefin. Och då frågade jag henne det för jag, jag hade hört innan att det lätt går av galet. Mm -hmm. Men det har jag. Och det sa hon att nej, det gör det absolut inte. Och jag har inte upplevt det heller. Nej, jag har inte varit jag läste det nej Men alla sticker i olika hårt. Och, ja, så. så är det faktiskt. Ja. Men det är jättebra gal. ja Det kostar ganska mycket. Ja, det gör det Men det är värt det. Ja, det är det faktiskt. Ska man ändå lägga den tiden så, ja. så kan det faktiskt vara värt att lägga lite extra. Ja. Kan spara in på det på nästa projekt istället. <laughs> ja, men det var väl allt vi hade att säga om Rowans Felted Tweed. Ja, det var ja. det. Vad ska du göra i veckan? Eh, nu i veckan så blir det skolan. Ja. Eh, och sen så eh, ska jag ha konsert med min kör. Ja, var någonstans? Passa på att auta lite. Mm. Eh, I Maria-kyrkan här i Göteborg. Ja, Vilket du... vid eh, Ullevi. Just det. Jag, jag är inte så hemma på det där med kyrkorna men var precis vid Ullevi ligger den? Alltså, Är det norr mot norra Ullevi hållplatsen helt ja, enkelt okay. eh, men googlar man på Mariekyrkan i Göteborg så tror jag inte man kommer någon annan satsen dit Nej. Eh, så vi har två konserter nästa fredag 17 maj mm. kan man passa på att fira Norges nationaldag ska ni sjunga något norskt då? <laughs> ja, gör vi faktiskt inte det var inte meningen, vi skulle egentligen haft det den 18 nämligen på lördagen. Mm. För att det är en bättre dag att ha konsert på för att fler kan komma då. Mm. Men då så sa vi att det blev svårt att konkurrera med Eurovision Song Contest. Ja, så ni valde det istället då. Ja. ja. Så att det blir helt enkelt eh, kanske lite pausstickning där. Mm. Annars så är det mycket i skolan. Mm. Och sen så jobbar jag en hel del. Ja. ja du har du börjat jobba mycket mm. nu. Ja. Så ska jag väl försöka testa. Jag har ju köpt en spinnrock. Ja, du säger den Kom levererad. Mm. I morse. Ja. <laughs> så jag, liksom, jag så här, han tittar på den innan jag åkte till dig. Jag tänkte du, oh nej, varför ska jag åka till Maria idag? Fast alltså, jag är ingen ull så jag kan inte testa den ändå. <laughs> Men eh, nej. så att... Eh, Då kommer man inte så långt. Nej. Så det, det får bli så. Jag ja. får vänta med den till jag har tid. Du kan är klappa ganska bra. på den så länge. Mm. Ah, jag, jag testade bara liksom, jag testade Det här är en gammal spinrock, Vill jag lova Jag köpte den av en En kille som Sålde den åt sin mor Som mm. sålde den från hennes mor Som mm. han ord Den här killen som kommer och levererade den till mig Hans mormors mm. Och när jag mejlade och så här då, och, och frågade om den, hur den Om den var funktionabel alltså, fun Funktionell Funktionell <laughs> funktionabel. <laughs> Om det <fungerade. laughs> Nu är jag på ord igen. <laughs> Men Och jag, äh, är det är stil för mig också. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Om det fungerade helt enkelt, <laughs> så sa han det att han helst inte ville sälja den till någon som inte skulle använda den. Mm. Eh, så att det kändes väldigt bra. Ja. Jag fick hjälp med det här också mm. från en Facebookgrupp som heter Spinnare. Just det. Mm. Är det. Är det inte det den som Anna och Eddie har pratat om, tror jag. Det jag är tror jag möjligt. Ja, jag förmedlar ja. bara med den bara här om dagen jag träffade en kvinna på när vi var eller när vi var. När jag var på Magasin öppet hus. Ja, det var i veckan. Mm -mm. Och det missar jag eftersom jag är i Norge. Ja, så tråkigt. Ja, det kommer fler chanser. Ja. Det var trevligt i alla fall. Mm. Jag skulle inte köpa något när jag köpte igång. Ja. Mm. Det blir lätt så. Ja. <laughs> ja. Jag har inte sagt det här till loppan utan han oh, märker inte det. Det är det som är det fantastiska. Nej. Nej. Jag har försökt med sånt också. Förr när jag beställde väldigt mycket garn. Mm. När jag borde i Norge med permanent. Mm. Och så gick jag till brevlådan. Det var alltid jag som hämtade posten. Mm. Och så smög jag ner i min väska. Lilla paketet. Med garn. Mm, och så gick mm. in och så Smusslade jag upp paketet. Och oh, och sen så tog det ungefär tio minuter och så bara, Henrik kolla vad fint jag har köpt. Jag, jag kan inte hålla mig, jag måste liksom berätta det. Fastän han, han bryr sig väl inte om det. Det liksom, är pengar på. Nej men inte det. det, han eller... bryr sig väl inte om att titta på mitt garn. Nej. Det är bara jag som tycker att det är roligt att berätta för honom. Ja. Nej men jag helt enkelt, jag bara la fram det så här och bara, ah nej men, han bara, ja hade du mer gult? Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, men jag har det här också. Jag, jag ljuger inte. Nej, Nej jag bara... du har ju det. Nu. Ja. ja. ja. <laughs> Vad hände för dig i veckan då? Eh, nu är det ju bara torsdag. Mm. idag, vi skulle egentligen på någon, eh, någon SIP90 idag. Ja. Ett extra insatt. Men, eh, vi eller det var nog stickklubben i Göteborg. Ja, eller? det har jag ju aldrig varit på. Inte jag heller. Det borde jag, jag verkligen man... gå på. Vi jag kan gå dit en stund och sedan redigera efter. Ja, det skulle mm. vi kunna göra. Mm. Och imorgon är det ju sippen Ja. Och då kanske det blir det. Ja just det, det glömde jag säga. Det, det går jag givetvis på. Mm. Och det är ju faktiskt då när det här sänds. Ja precis. Ja. Det är alltid roligt att fira ett nytt avsnitt där. Ja. <laughs> Sen så händer det inte så mycket i helgen. Och i nästa vecka så blir det jobb och och sen så blir det ju 17 maj. Mm. På fredag. Så då är jag ju ledig. Du känner ju av det där mycket mer än vad vi gör. Ja. Mm. Jag får ju istället jobba på våra nationaldag. Ja just det. Mm. Men det var vad vi ska i veckan. Ja. <skratt> Och det var väl allt. Vad vi hade att säga idag. Helt enkelt. Nej du Nä. lilla Emma. Vi har faktiskt en tävling också. Ja men det har vi ju. Det, det då kunde vi glömma det? Av. Ja just det, herregud Det hade kunnat bli då, dåligt det här Ja, mm. och vi har ju haft en tävling också Ja Men vi har inte hunnit dra vinnaren Nej. för det Utan vi gör som vanligt och publicerar det i show notesen ja. På bloggen Jajaj. Och vad är det för adress? Oh, <laughs> jag fick den den här veckan ja. Det är www.stickwithuspodcast.blogspot.com Ja, och det går bra ut utan VVV också. <laughs> Fast det här sitter jag och koncentrerar mig. Det finns liksom alltid någonting. Ja, <laughs> ah. ah. nej. Det var duktigt. Ja, ah, tack. Och i veckans tävling så har ju Heidi Kiermaier donerat fem mönster. Mm. Och eh, hon har valt ut fem stycken. Ah. Så för att det här ska bli enklast möjliga så tänkte vi att eh, om ni skriver och rangordnar från 1 till 5 Med ett. Det ni tycker bäst om. Så, av de här fem. Och rangordna det är en kommentar på bloggen. Så drar vi en vinnare. Och så får ni. Om man säger. Första vi drar får sin första ansval. Och... Andra vi drar får sitt. Det, det som den. Eh, när, närmast först är. Oh, det blir så trångligt. Men... Ni förstår nog hur vi ja. menar. Och de som de har eller som hon har donerat är. Storm Mountain. Mm. Nanook, Billin, Windward och Shellseeker. Mm. Så att... Vi, och vi länkar ju till dem också. Så titta gärna på hennes andra mönster också. Absolut. Så drar vi nästa, ve veck nästa vecka drar vi ja. vinnaren. Och vi sätter upp det i show shownotsen Som ja. har ni. Det blir fem vinnare nästa vecka. Så det är extra lyx. Då har mm -hmm. man ju faktiskt ganska stor chans att vinna. Ja, så in och kommentera. Ja. Okej, det var allt för idag. Ja, nu ja. var det slut. Nu var det, det slut. Det har varit kul idag igen. <laughs> ja, absolut. Det tycker jag. Så nu ska vi se om vi hinner på någon... Träffa Ingen. några stickare. Ja. Innan. Vart var det idag? Eh, ja, det är ju redan för sent den här sen. Typ. Men det, det är det på Kondeko som inte det där vi brukar vara. Nej. Men i, imorgon då, för er som lyssnar när det här släpps, mm. så är det ju på Kondeko som vanligt eh, i Göteborg imorgon. Sippa it. Be there. Yeah. <laughs> Or be fyrkantig. Fyrkantig? Åh, det vill man inte bli, så därför mm. så går man på det. Ja. Mm. Så, Hejdå! Ha det så bra! då. Och vi har fram till våra rövlar. Jag är Vad det är Vi kan prata under tiden Vi klipper bara ja. Och ja. <här> <här> liksom. oh, oh, titta, det ser, det ser bättre ut nu. Ja, det ser faktiskt bättre ut nu. Ja, fast just det skrattade vi. Jag tycker att det okay. ser bra ut. Ja. Vi ska inte passa och lyssna. Jo. Ja, det gör vi. Fan.